Buenas dias. Muchis prias. Buongiorno. Aciciciarno. Good morning. Aciciciarno. Good morning to you. Beer, manchess? <laughs> Njështë dhe gjeni ardhur në klubin e mëgjesi mm, Mirë mëgjes, blendin, mirë mëgjes Altini, mirë mëgjes Olta, mirë mëgjes Lorka m gjesi. M gjesi. Mirë mëgjesi, mirë mëgjesi, gjithva mm. Ja ku jemi edhe mm. në këtë program, njështë dhe ashur të datës 9 qëshor wow. Dita e inda Dita e inda, ba mm. Dita e inda, gjithë ditë nësot dhe është dita e fundit Para ditës kur filon kampionati, kampionati, kampionati. Europiani Futbolit mm. Që është dita nesër tan ditë premte da do 10 mirëmëngjes mjë mm -hmm. si juve ju jeshëve kaluat mirë mirë mirë ja ku jemi sërish në program tjetër mm -hmm. oh tani sigur dom fliet pak tani në këtë moment nuk e di pse se si më erdhi tani një dyshim po një ide e malë për kapje ja këto vetëm do tani duam të qetësojmë shumë bukur është për jashtë është një dia më e bukur është vendi perfekt për të bërë një gatë reklamat e dyshekve Nuk di nëse keni parë ato. Ësht mm. gjithmonë më shumë për jashtë. Mm. Gjithmon gjithmonë, gjithmonë në natyrë aty. Po, që kanë italianizmi, plazh. Po, që kanë italianisë, ushprera gallim. Do të thoshën kanë, kur shikonin televizionin italian, që s'është aq larg, sa, mm. ka Italia. Që i bie thëra pushtim i Italia. Mhm. Mm po janë gjithmonë këto vajzat që shtrihen atje. Gjithmonë fle për jashtë. Nëse ke për një, ka një lvizje të dorës. Mhm. Një përgdhëllje. Dishetu që është komplekst normale domethënë. Nuk e bëjmë një dhe reale, por në reklamë, <laughs> njëri u ishtërirë në i dushek të përsosur, realishtë, në mes të një humë tira, nuk e të diëmë sepse, dushek, humë tira, po dhejemi, në egresinë në naturës, në të jashtë një të sajë, edhe kështu. Po mund ishte pra, mund ishte da një një atje, edhe zote teorizoja fare së shpë bëjmë, se shpë bëjmë, se shpë bëjmë, të shpë bëjmë, të shpë bëjmë, të shpë bëjmë, t Televizin me dorë dhe da për këtë Elja Gradualisë, avash, avash po? po, po, pak Pak, mm, mm, gjithësësi mm, mm, mm. Një përdi do të kemi sot në krybin e mqesit Dhe ka të bëj me Me Me Me se sa lari do të shkërsh Shqipria mm. Sa do të avancoj Në shkërsh idea Për Në kampionatën e në Europian Ok Bo Për, për Kampionatën e në Europian të qiklizmi tjeri Êshtë në se Që fillon Që fillon Shqipria i këshin dalë këmbë të të dujik të me mërë Po e më do e për të janë Së lërgjë që Shqipria, këshon Ti besi duar... si <laughs> <laughs> ku Shqipria Në zhe një për një për duar Në zhe një për duar mund men shu Shqishë është ti hartë Këmë asushtë dhe i vendos njërë Në të kuha nden nga se Tova, të jetrën Në uh, oh. detirat triatik Në detirat të të rra Në detirat të rra Në detirat të rra Në detirat t Mm, mm. Sa lërgë do <laughs> <Sa larku? laughs> <Sa larku? laughs> të shkojë, Shqipria Sa lërgë valë Sa lërgë valë Unë thëmë le të shkojë të zërë një vëna nekështë poshtë na jemi O zë si përshu Se dhe klima është Ohoho Edhe Si shu përqenë shqiptare Ohoho To oh <laughs> <laughs> ka e përmëtuar Ohoho Ohoho Përshu <laughs> oh që do flasim pak për këta A do dalë Shqipria nga grupi A zdo dalë Shqipria nga grupi Hmmmm A do ta ngremne ku. Do bëjmë parashikim pak. E kampionati evropian e futbollit, atë jemi ne oh. Greqia Rradës. E di, mm. e di, nuk do ndyer sigurisht që ja, mm. mm. po. Ndoshta po. Le të shpresojmë për më shumë. Shanset e Shqipërisë për të fituar në basket pas ishin -1. Mm, do të thotë 1 me 100, <laughs> jo, 999 ishte koeficienti. 900, mm. mm, shumë i lartë. E 99, shumë i lartë. Po thjesht një Po themi një lek fiton 999 lek Wow oh. Njëri kishtë të vend 6.000 lek për 3.600.000 Një gje e ti nështë 3.200.000 Që si nga këputur? 6.000 lek 6.000 lek vjetëra 6.000 lek vjetëra Po, ka 3.600.000 E për, për qëfse fiton kampionat? Qëfse fiton kampionat? Futme? Pak nështirë Futi 10.000 lek zhjeri? E ja, dhe këshu Pa më këputur e në basis asë nuk i gje E dhe arshvetimi ishte Pse si e fitoj greqia atërë? Ai, po mirë, s'e shajo se di mi keq, po të duk aty. Dakor, dakor. Si e fitoi Gëshia atë? Me zot si më e fitoi, si e fitoi? Me zot, me zot, me zot. Ishin çonat lazem fort. Çonat fort. Jo. Jo, Filo Filo Eleni. Ishin Filo Eleni. Ishte rritur shumë. Po, ishin stëvirë shumë, ta kishim për për mot të varg. Ishte suflaçë. Ne zi bëlim me muzgë, bëlim. Ai, ai, ai. Ishte shumë. Ndodhi ajo, ndodhi po. Ço di e malle ishte po. Ky nuk është. Mesa asnjëherë nuk i diet asnjë gjë. Si ishte si ajo? E mbani më në pankartën e madhe në Tiranë kur erdhi Greqia në, në shtator? Pasi kishte fituar në Korrik kampionatin europian, erdhi dhe u mund këtu tan 2-1. Ëh. Mm. Nënde ishin pankarta male që thoshte ky nuk është Portugalia. Kjo nuk është Portugali, Portugalia. Portugalia. Ëh. Ku kishte ndogur që edhe ndaj të cilës skuadër Greqia kishte pika pika pika. Kjidojmë tani me muzikë klubin e mqesit Miqdashur përshëndesim që të gjithve Live nga si e dhe jetë kënë nga e parë 7 e 9 minuta po thuajse Në klab e fen një 100.4 I was born in a thunderstor I grew up overnight I played alone I played on my own I survived hey, I wanna death doing It to took a two-inch where all the demons go Where the wind don't change And nothing on the ground can ever go No hope, just lies And you're taught to cry I was in the meat I took and I took and I took what you gave to never know that I was in vain I know what I wanted I went and I got it did all the things that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 ditorës 7 dhe 10 në klubin e mëmëjesit në club e fem në 104 dhe tani kalendari historik me Jerin Në klubin e mëngjesit, në vitin 1877, shkrymtari Amerikan Samuel Clemens tregoj se si e kishtë zjedhur pseudonimin e ti letrar në Mark Twain. Në një letër drituar gazetës Daily Alta California në autorisht shkruanta. Mark Twain ka qënë nofka e një kapitenit të quajtë u Risaya Sellers, i cilë shkuante lajme nga Mississippi për gazetën e New Orleansit. A i vdish në vitin 1863, pra ndaj nuk i duhet të përdor të më këtë nokës. Atëher, unë e mora të pa pjëtur më partë të zotin e sajtë të vdekur. Kjo është historia pseudonimi tim letrarë. Fjallët Mark dhe Twain i referohen të lësisë ujë që matë i me një sistem të caktuar në luminë në Mississippi. Në vitin 1931, Robert Goddard fitoj patentën për raketën me motor me lëndjegës. Në vitin 1934, personajë i kartonave Donald Duck u shfaqë për herë të parë në ekranë.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 Në vitin 1981 erdhi në jetë në Jeruzalem të Izraelit aktoreja Natalie Portman. Në vitin 1989 Jane Foster dhe Diana Brzeau u bën dy pilotet luftarakë të para kanadeze në dispozicionin e rolin e luftueseve. Në vitin 1989 Prince nxori në, në trek këngën me titull Bad Dance.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 Në nëndidin u do në këto momente, në kryojin e mqesin, një mqesin që të gjithëve, mishë dhe ke një ardhur program, mishë dashur i për shëndesim, njeri Mirë mqes Je gati Gati Oke, okay, njeri ka frëmsimin e ditë sot me shonë, Go, njeri, go Jebi, njeri Atërë, shpreja që unë kam zedhur mm. për sot është nga William Shakespeare dhe është kja mm -hmm. Për t'ju në gjithur kodrave të rëpira, nevojiten hapat të nga dalëshum në fillim A, është i ka Pra duhet vrapues. Tamë. <gjitë> Këto këshillë të japin gjithatë ata që vrapojnë, mund të ketë njerëz që janë në inici, që nuk e vrapojnë nga liçeni apo di më se ku. Ë uh, vrap të mbarë secilit prej jush, por thonë që kur ienë në Malore, është këshilla e vrapuesve, me hapa të vegjël në Malore. Mm -hmm. Mos nga konsumonsh. Megjithatë, uh, thot Shakespeare. Po ideja është jo me hava të mëdhenjë, por dhe më mdhenjë, se shkuar. Edhe një herë tani, nga William Doravet, për të ngjitur kodrave të rrëpirë nevojitën hapa të ngëndalë shumë në filim. Pasaj? Pasaj, Bjeri. Filografi. Pasaj. Palimderit, Bjeri. Palimderit, Bil. Nështë koa të një për të gjuar okay. nga zonja Oltareka, mishdashur, para shikimin e motit për sot. 19 gradësht në këto momente, 27 dojetë maksimalja për sot, dhe 35% janë shansë për sot. Sot në faktë, duke ke pak zgushë dhe do sta... të shi nga ora 3 deri në ora 6 7 pasdite. 7. Okej. Okay. Që çojmë as dietë surpriza kemi sot. Don't si say mai. <laughs> Faleminderit. Duke zgushja e drekës është shqesues. Është ësht, po pra mbytse është. Pasti nesër shkojn 60% shanset për sheh. Ka filluar oh. uh, që të bëj, nëse keni bërë, do të bëm në drek, po. Unë grihet virëlar. Are that. Po hajde më. Verë është në zujë qartë se këtë ditë kemi pritur fundin. Mezi si po e priste ditën e diellit. Sios, jo, ia ftohti babau, s'po vien vera s'perim vera, ja ku erdhi ditën e vera. Po kaloj ai atje nga sheshi Nën Teresa këtu. Hmm. Babai tha një tym i madh ishte dia. Ne padin padin një aksident s'kishe papurë. S'kishe papurë, ishte më në flak për një, një o, e, ku, o, plak, moment. Ah, okay. Nuk e nuk jam i nuk i di detajet. Po di di di çfarë. Ora 12:00 ishte. Po, se kishte një mjet aty. Nëse ai është i shuar. Ne jo, po them, po ndërtojnë një kështu, ekran gigant atje. Mm. Tek për ndeshjet. Për ndeshjet po. Eci vend shumë me birra, kam përshtypën unë, në, qofte. Normal, super. Këto gjëra do të bëj një super qofte. Ku ta shofësh ndeshjen se në stadiumi bie. Më shumë mirë shum është kështu që. Pra, është shumë njerëz, po bërat, ketë, të ketë. Romuj, entuziazëm, armuj, grumbullim është ideja. Gjëra. Sheshi Ndereza po bëhet i tillë. E bash ishte gojja e malle një. Ekranën, se se kisha i denë, edhe nuk e ditë se... E dhe më përparëm, duket? A vëse nuk është nuk është kishë për prasma? Nuk është kishë për prasma Nuk është kishë për prasma, total, të një cilin ish kritik ndaj organizimeve është njëri nga qytetarët për sheshit Mishin nuk ka televizor në shpit, po nuk i duron asë rrug, dhe? A të më është më? A ke vën rre? Ka drejtën e vetë, ësht Qështë jetë i altin, që nështë kështë të drejtë Altin i thotë, në lini në show biznesin <gjubilë> E kontrodojmë vetë okay, po. Business Show um, Pyridja është sot, sa largë do të shkoj Shqipria Sa do të avancoj Shqipria Në kampionatën e në Europian Cipas jush E të shuënë zë që më tonja Mirë po të drejtojnë qunat më të të drejtë Mirë po të drejtojnë Bom mirë po trejthoan, një nga otelet më të mira, a thon? Un nuk jam, nuk jam kështu, nuk i kam parë me vëmendje, më than më më thret me kërkojnë ndjes për këtë, por kam lexuar si në për të mm. që që hoteli ku rri komtarja shqiptare, tam, është më i kushtueshëm, më luksoz se hoteli ku rri komtarja zviceriane, për shkak. Oh, po super. E kam lexuar këtë. Atë pastaj për të avancuar goxhaves. Nuk më doron zjarr që është kështu, por mund të them se ka për të vajt goxhëm që trajtimi mendoj, është thënë dhe më spo shikoj, ja, më shra fjala. Ëm mm. për këtë mund ta vë Dornens, ja, se janë caqë që kam verifikuar vet. Mm. Në qytetin ku komtarja po qendron, ta, atje në Britani, ëm mm. janë pritur shumë mirë. Janë pritur shumë mirë, kanë ngritur flamurin shqiptar. Pashë thon disa foto. Po, ë mm. vendasit vin e, dhe shohin kam pasivën e një krumbullimit komtares kur bën në një shërbim të një gjë kështu, ana teknike. Dhe kishin vënë kalamajta Flok Fonso, çfarë paruke festive, jo paruke me këto, vërtetas, e të, të, më të kuqe. Në kok kuq kështu si e kuqja e komtares tonë, më duket. Sepse dhe vetëm komtarët që qëndron në këtë qytet, a qytet francez atje dhe nga çunan që njohim që janë atje, me komtarën janë pritur shumë mirë. Vendosit janë janë të lumëtur që e kanë e kanë Shqiprinë një qytetë. Por një ne të të përpallemi me Fransen, që që nuk shpresoj do ben tifo për ne ata, <laughs> si doj që arrimë atje. Kjo është pyrja. Nuk e ti unë mendoj që ne mundet, mundet, të luajme me dhejnë të shqep, post, grupeve. Por, gjysme dhe skuadra dhe janë të skualifikuar. Dhe janë vetëm i piesë, për stajnë mendrachë mund të dalim nga grupi. Mm. Një ndeshje mund ta fitojmë, doshta. Po një ndeshje mm. tani. Po besoj se po. Besoj se po. Mm. Ka ashtaft nuk do imit, fitojmë një ndeshje. Po një ndeshje është 3 pikë, po fitojmë një ndeshje, janë 3 pikë. Po po pra, do mundojnë çumi. Do thotë që skuadra tjetër i ka mundë të më shumë se një ndeshje se të shkuptim ka pse. Jo, po, po njindeshje njindeshje, njindeshje, njindeshje, njindeshje, njindeshje, të fitosh një ndeshje dhe të barazosh. Paktën një. Duhet të justifikuar vajtja e te thëmun. Po kjo dhe më mos kthem fare pse. Mos kthem fare. Ata nuk është e jetojnë gjithë shqiptarë mund të deshësi, nuk jetoj. Te klubin te klubit për katse, prandaj po thën. Mos kthehen fare. Mirë do ishte të na nderonin ty. Trist sikto. Dices si Capor. Nuk duam fare. Komtarën të da të da. Kamë fitore hıçto të të. Po supozohet që komtarën e e mbështet në të mirën, në të keq. Po sigurisht, unë zësku ta. Jo, arritesh, ne skemi pas. E imagjinoani, prandaj. Sa bafrizendia me Lorën për këtë. Ëh. Kemë mbresë për shëmin gjyshrit. Tanë që nuk e pandoj njëherë komëtaren Të shkonte Të shkonte antje Ata e mbyllën me eliminatore dhe. E mbyllën me dëshpërimin që kjo është bërët E përja po që mund të ndodhi pra Një është po, duhet pra. që mdesim njëherë <laughs> uh, Magnificent nga u2 është qëfar të gjojmë tanin në klubin e mqesit Ora 7.26 minuta Mirë mqes që të gjitë dhe ku do që të tjeni Jo rëjmë dit fantastika Jemi, jemi. Jemi, jemi. Hello, bananagram. Ta nana, epa, bëj. Jemi jesëm ta. Mbra ana thon që Shqipëria do të arrijë në tetçe. Po pra, kushtona sot Genti. Bravo Genti. Në tetçe, tetë kvadrat më të mirë atë kontinentit sot Genti. Wow. A njëra e për tyre do të jetë Shqipëria. Shumë lart, shumë lart. Lartës, por më mirë. Mund ishte 16, 16, shumë, 16, do unë ndoshta, 16, kësht, djet, enjoy, më isha 16-të për shkakun, në 16-të do të arrij në Shqipëri. Unë mendoj që ndoshta në 16-të. Nuk e diet. A e konsideron ti asnjë gjë, apo kështu? Nuk është më e mundur. Po unë po i mbaj atje frenat te 16-të, po them atje mundem ndoshta. Po pse? Shemos na del me gjermaninave. Po s'ka 16-të, ka europianë 16-të? Po, përse të po si kështë kështë kështë kështë, pse të mos sket? Po sigurisht s'ka eki. Do të dalim. Pse nga nga një për grup dele? Po del vetëm që... nga një del për grup. Apo dali në ty nga grupi Fajnë, thënë, Sa grupën janë? 8 Jo, për të di nga bimë falni Jo, asë në se di Në botërorë e di ne që ka 16 dhe dhe pa sa kalojnë 8 që Po mi va, a shumë mundë kesh edhe në botërorë Se sështë e po qëtë Europian dhe të patitër Ta për shumë e më pak numërë, se skuadra ka Ose 32 janë kvalifikuar, apo jo? Po, 32? 32 shënë këtë po. dit Me gjithë fransër Po Që që me ndova, fazën e parë eliminohet nga një Dove në gj Mm. 200, nga dy për grup. Kam frikë se Limdikin nga grupet, po nga grupet dalin tetë, ti mund të kesh grupet dalin tetë, po. 8-4? Mund të kesh shumë gjëra Lori, po mos ha panik. Diku kur kam pasur me Lori, Lori di shumë mirë këto gjëra. Diku, tash. Por nëse Lori është gabim, ju lutem leta leta përgjinishtrojm Lori. Ndalon këtu na. Klubin e NC-së mund të jetë që 16 skuadra dalin. Do të thotë që kjo është pyetja. Dalin 16 skuadra nga grupet apo dalin tetë skuadra nga grupet? Së shikonin ne kemi ardhur të mirë riformuar lidhje me kampionatin evropian e futbollit këtu dhe ngati për diskutime. Debatet, zjarri, kjo ha debat. U them do të dalin 16 skuadra nga grupet, s'ka mundësi. Mbaron shumë shpejt ose ai, grupet 8. Megjithse grupet janë senza. Të kanë 3 ndeshje për grup. Ëh, janë 3 ndeshje për grup. Nuk kanë prit. Jo, jo kanë 3 ndeshje. Po si 3 ndeshje? Po flasin këto mirë. Se disa skuadra janë 3 ndeshje. Nëse ndoshta 3 ndeshje bën grup. Ja, skaqishë në matematikë. Oheri, janë 4 skuadra. Po. Duhet ndeshën çita me gjitha. Ase çita skuadra do të bëj 3 ndeshje. 4 x 12 ndeshje për grup. 12 ndeshje herë 8 grupe 12 x 8 96. 96 ndeshje. 96, po. Domethënë në të gjithë janë 96 ndeshje. Nëhë shumë ndeshje 96? Shumë. Shumën pra, le të hedhim. Okej, shumë vërtet. Shikao. Kan friçet janë 96, sa bën 12. Ndoshta janë. A kemi gjendorë? Nuk kemi gjendorë. Atë do të thotë, 96. Vajë një sekondë, mirë, se kemi numruar gabim ne ato. 12 janë, gjithsej. Sepse jo 12 ndeshje, po kemi jo, janë 12 ndeshje. Sepse ndeshjet quhen edhe për njerën skuadër dhe për të tjerën. Kur ndeshja Shqipëria me Francën një ndeshje është, po të dyja veu quhet nga një. Po, normal. Sigurisht janë katër skuadra në një grup, sa ndeshje bëjnë? Që ndeshën çita me çita. 0 689 20 70 222, 22, jo, kërkojmë dimën tuaj. Po na shtajmë tashi për atë. Dalën 16, ekipa, thot a, a, 16 ekipe thot pra. Gent. Gen gen 16, kam Gentin unë. Bravo Gent. Cëm dimon, 16 herë 2 bieve. Na qëndron afër Genti se kemi nevojë. Duhet të dalin në 2, duhet të bëhen 2 që janë 16, 60 32. 30 21, 30 21 ndeshje, gjithsej. Ai bie 16 për 2. Jo, ishte tjetër gjë kjo. Ai ishte tjetër. Të duisht A, ah, nisa, oke okay. Ta dim nga të doa sara 9-10 i piri Un pak nuk me arvesh nga sëpunëte 9-10 i grup 9-10 i grup Pa 9-10 i grup 8-9 5-6 5-6 5-6 9-6 9-6 7-7 7-7 9-8 9-8 7-8 8-9 8-9 8-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9 E si. kemi eldje është feeling ngeri, nuk është dhe gjike A, je gati? Me kënge me vallë e jaku është për da informuar në biqëndin trafik të unë në Tiran Eldi Meroli You know that I'm a jam e kërë Emi më gjesë, shë mega Emi më gjesë, eldi Pa në trego pak, si është, si është gjendja në trafik në kryshtet të të tomën Këllit e përë, situata është e qep si, je, kjër, më ta, Aksit kryesore qërkullohet pa trafik Rruga Durrësit, rruga Elbasanit dhe rruga Kavajës për momentin i bashkojnë qendrën me një trafik normal, vetëm rruga Elbasanit një fluks i lehtë afër kryqëzimit, pra pjesa që kryqëzohet me bulevardin Bayram Turri, pjesa tjetër drejt sheshit Bush paraqitet me një trafik normal. Rruga e Durrësit fatikisht ka lëvizje, por jo të është lëvizje me trafik, ka lëvizje flukse drejt refullzimit zonës qytet dhe pjesa që i afrohet qendrës edhe kjo nëpërmjet pjesa që lidh deri tek ministeri i arsimit është më së çirkullushme. Mund të më dhe rrugë Kavajës tek shkolla teknologjike Tiranëi, përdithem ka ka pak fluks të rënduar pjesa që vjen nga stacioni fundit i Tiranës 3 metra timax aktor, pjesa tjetër është dre kombinati dallas drejtishinë fjetorit, por mendim ka trafik normal. Në qendër Tiranës është problematik kryzimi tek Partizani Pranjorblen, mund të, të përgjithë ditës dhe mund të kemi kaluar mbi mbi 3 herë dhe tpardën ka vështirësi nga nga jamia, pra nga qendra e Tiranës, ja, deri te Partizani për shkak të trafikut për dhe, pa trafik, po dhe drejtësisht avnius temi gjathtë ditës është e karikuar sepse aty kalojnë përplasën të gjithë mjetet në në këtë kryqzim. Pjesa tinë pra pjesa që mund të mund të zbësi drejt qendrës së Tiranës, drejtishisht Wilson, drejt bulevardit dëshmorët e kombit, për momentin janë më të çrrezur, por theksoj që edhe bulevardi dëshmorët e kombit blendi, po shkak këto çadrave që janë vendosur të pak të mbas orës dhjetë, dhe dhe drekës kriot trafik në bulevardë. Sëpse dhjetë e krogni është bërë kundravajtje, pisa që afrojët kryzimit të rrugës pa ma gjëmpari 2, dhe normalisht të gjithë mjetën djekin itinerarin. Bulevardë, bulevardë i baramturit të këtë të sëja dhe rrëtullohemi drejtë rrugës Elbasani. Shushë normalisht dhe dhe dhe të mbas orës dhjetë, është problem trafiku. Panim në deldi, 069-95- 7-7-8-7 është nëmëri eldit 6-9-8-5-7-7-8-7 Që vëzë do një të mërë një për një thim Emilis Andem mund jetë në radio Të kë mjetë i ti Mund i kërkoni që të angrej pak zërin Taksistit është edhe freskët në mqez mund të omni të gjamin Tirana ka do zhurma dhe bukura Një mqesit jeni ardhur në klubin e mëngjesit në valë të klubi Family 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Un jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes i gjithëve. Mirëmëngjes Jeri. Mirëmëngjes Blendi. Kemë këtu uh, zonjën Aldin Sulaj. Mëngjesi. Mirëmëngjes Zoni Sulaj. Hello. Peace. <laughs> Jaq kemi këtu zonjën Olta. Areka. Olta Areka. Rr Areka Areka. Mirëmëngjes. Areka. Areka. Areka. Areka. Mish Riker. Good mm, morning. Mm, mm, mm, mm, good morning to you. Ëh, uh, po kërkoj tek uh, UEFA. Mm, Çfarë thonë? Qualifying phase, friendlies, matches. Është funalë me ndër të cunave që na kanë informuar, e dërgojnë ato mesazhet me informacione të sakta. Na dgjoni pak nga Holta. Mm -hmm. Se si do të jenë gjërat. Je po dalin 20 skuadra nga grupet Sepse vendet e tretat do t'lua në playoff mm -hmm. Një nga mesajët mm -hmm. Pasta agentin a thot sërish që i gjithë turneo i Euro 2016 Ka 5 djetë e një ndeshje 51 uh -huh. Nga ndeshje, hapse dherë në finala 51 ndeshje Këllofsh një ditë bukur dhe t'ingenti Parimi në derit Grupi A, grupi B, grupi C, grupi D, grupi E, grupi F Uuuu uh -huh. Tani përveç Shqipërisë keni ndonjë kështu, ndonjë skuadër tjetër që e mbështesni? Jo kurrë, asnjëherë. O avashti. <gjohet> si e përmsonse tifozët e Gjermanisë e di që janë dhe për Gjermaninë. Po tani. Duhet me të menduar që Shqipëria do të, domethënë Shqipëria prismeri ndaj Shqipërisë janë të moderuara <gjohet> mendoj unë. Njerëzit janë deri diku realistë, nuk është se po shkojmë kshu. Janë me këmbë në tokë. Po. Jemi të kënaqur që marrim pjesë, edhe uh -huh. është është me të vërtetë është është shumë e bukur. E mendojë akoma akoma un po vëde mund të them. Që akoma nuk është se kam e kam kuptuar, e kam ndier shu deri në fund. Ëh thë, i dend shqipëria është në Po duhet të përsërtos datën 11 qershor edhe futesh më brenda. Po kur ndoshta kur dëgjosh kur dëgjosh himnin, kur të këndohet himni i Shqipërisë atje do jetë më shumë. Dhe kamera HD kështu ato regjia franceze që do të qaj, siç e bën me konteshjet. Shumë ata lutar për çafuar ajo, ajo që shkon Ralë, tretet, në zgjojmë ditë me radhë portretet, Kalamaçi do kenë afër gjithasë duumi me Zvicrën. Për këto shqiptar në dy anët e vendoset atje, se ka Shaqirin, ka Beramin, ka ke... Gjakën, mm. në Titon, loitar shqiptar që luan për Zvicrën. Vetëm më atyre ndoshta, vetëm atyre. Do e kuptojmë që është Shqipëria është aty, është mm. është mirë. Se kemi qenë së shuë si në ëndër, dhe mëndë si në... Under, dhe më dhe si në... <të> edhe koha kalonë shumë shpejtë. Se e më bëjmë ndë për shumë atë gollin e Lenjanit. Në ndeshjen që patëm me Tani Markën këtu. Kër ishim duke u mundur, <të> një me zero. Edhe... Bërëzuam. Kishë marrë dhë nga ndeshja me Portugalin, ku... Balja i bërja të golin, fantastik Fitorja e papritur në fush të huaj Hi -hi! Sa largë do të shkoj Shqiprija në Euro 2016 është për ju sot, sa largë me ndoni se do të shkoj Shqiprija në Ashkruani 069 27222 Si e parashikoni, a e një entuziast? Po vjen? Fillon në esër Ndë që e par France-Rumani mm, Në euro 21 20 fillon në uh, Ceremonia, ceremonia hapje Ceremonia yeah. hapje je Flamu, i njyra, tjere, tjere, tjere. Kësa radhe, mm -hmm. Kabinati Europian i Futbolit vjenë bas 6 mua ishte një masakre në rrugët e kërë qytetit francesë, që një farë mënyre e ndikoj festën, edhe ka edhe frikra, ka edhe masa mund të ashojmë ekstreme, sigurije. Nërëmarë. Sepse vinë gjitha ta mishë nga gjithë bota, dhe më thënë përgjësia shume madhe, gjithë ta... Kombe, gjithë kjo popull që Do t'jita t'je, gjithë ato grëmbullimet të mëtaje Dhe nuk janë vetëm në Teritorin francesë, ku luet Po, ka mështimin unë më sinë Tiran Ka pika për t'par Futbol gjithë të anë tëjnë për Europë mm. Sheshe, kuto Dhe du njerës, me mira Po, është fesë gjithësit E së të madhe futbolin Ej A <clears throat> përmë një pjutin nga aktualiteti dhe shkojmë Si thoni? Dhe gërtë Bas fakt do t'kemi edhe anagramën, unë e... Qikon, unë mund t'ahidhja në këta anagramën, për... për, për, nuk, është gati, për A, nuk, nuk është gati, për një? Nuk është... Okay. Nuk është... S'ka, ska ardhur akoma, është. Nuk është pjeko. Jo. Mm. Akoma nuk është pjeko. Djem dhe vajza. Um, dje... Kë ambasadë... Ka thënë se është e shgënyërë me opositën. Mm. Për shka këse oposita, nuk është fleksikërë. Nuk është treguar, fleksibë Dekort Në orën e gymnastikës 069 271222 dërgënë mesaj dhe të oja Disa e kanë qua i tërë në shtypë Deklarat bombë Unë themë duhet i largdojmë në kësa gjuhës me, me shpërsim, Bomba e me panqë Deklarat e fortë E shumë direkte 069 2722 Për këtë këtë këtë jemi basë fakt në krubin e mëqesit në KBFM 904 me I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything they say the time supposed to heal ya but i end up not healing hello can you hear me I'm hanging on your dreaming about who we used to be when we were younger and free I forgotten how it felt before the world felt our feet there's such a difference between us and me really Lum të goja. Pse siktu i jeri tani? Jeri. Shekante kaq çe bukur, jo se kanë dhënë gjëra të këndën, po. Asnjë skallzim me këtë këngëri. Këto të jep pak trishtim ndërkohë. Ka drejtë. Duhet të trestim. Jo, jo sot. Nuk duhet të. Le re për ditën më të jetën. Do të. Madje, madje edhem jam më dakord me Jerin se sa që unë sugjeroj. Për ta balancuar, të lutem mund ta bajë unë kontromenë muzikës. Faleminderit. Shvet Doti Shvet Doti, shok Në në një mera dhe kuajnë me të uar Nëse jot dhe Okej, do prisim pak bërkta Lërë të një anagrama Lërë të një anagrama Lërë të një anagrama Kjo është e rathës Lërë të bëjmë anagrama Anagrama Në klubin e mingjesi Anagrama për ditën e sot me është Kam i visin ah. E pyrëtë një djallë të vogër A këtë dashur? Po, thai Rai kam... në kopërsht është, thai Kam i visin Faqerozat I visin faqerozat Unë faqe ah. kam visatuar një i vis për. Nuk kam njohë ndo njëherë një i vis Po Ja që njohëm për mes anagramas Mhm mm ja. Kam i visin është anagrama, kujdes 069 27 222 Dërgën mesajët uaj Duhet i rivendosni gërma K, A, M, I, V, I, I S, I, N I, I, I. Kam i visin Të i rivendosni këtë gërma Për të formuar një fjallë Që ka kuptim në gjurën Shqipe E kam zirët nga fjallori Dhe nëse ja dilni Dhe jeni të parët Që në dërgoni fjallën e sakt orta? Do fitoni një orë Nga primi muaqës Kjo është, 069, 27, 222, kam i visin është anagrama Jeni me krybin e mëgjesit Në klab FM në 10.4, edhe në ekranin e klab të vësë, mëgjes që të gjitha And this is one, one, bun, done, done Bet you wanna taste it, bun bun Bet you wanna taste it Mjësit, mjësit, mjësit, mjësit. Minësit, se këni ardhur anagrama është Kam, i, visin. Kam, i, visin. 0, 6, 7, 9, 20, 7, 10, 12,2. Kam, i, i visin. Ndërko kemi <cape midles> një <Na> fituës <,itations4> të pjutje së par që pëm sot nga... Aktualitetit. Yes. Pripërit, pripërit se edhi. Quetolla dhe nga këthën ambasada amerikana. Bra Bravo. Po. 516 në baronumr fiton dy bileta për në Cineplex. Ambasada amerikana ka bëra të deklarat. Kështu që Ola është të fitu e se brava Ola Kemi një sëtë përqyumër më një qdashur Në kërbjën e mqesit zdo... Bëjmë pas pak? Ok, A, jo, jo direkt Tani, por do të kemi A, Tani dhe ju të regoj sërrin E dy Grabicve të pa fat Mesa duket fati Dhe jetë njëra nga gjera që ti merë me vete Kër bëndos që të grabicës është diska Po të duhet Ja vete më armët Apo këtë ju ndani Ato je lekët antiplumbë Por de fat, të duhet një shishe e vogël. Sepse këta të dy, ë, uh, që u nisëm për të vjedhur, për të grabitur një McDonald's, Mhm. Mm në Franc, tam, kanë uh, qelluar. Edhi si thotë populli, është një shprehje thon humlesh, nuk e dinë nëse e ke dëgjuar ndonjëherë. Normal. Që, të biesh në, në njërin nga këta. Ja shprehje për këta gricat që griten me të gjithë, derisa bien në një humlesh, domë njërin që vjen axha. Um 18 nga 40 persona që ndodheshin brenda në restorant kur këta të dy hynë të armatosur për të vjedhur, tan janë një njësi antiterror oh, i specializuar, oh. disa prej më të stërviturve në, në Francë, mm -hmm. një njësi antiterror e cila është krijuar pas um asaj situatës me pengje që ndodhi në Mynih në vitin 1972 gjatë Olimpiadës. Atëherë mm -hmm. është ngritur kjo njësi. Ne tani specializohen ndosmos në çështjet e marrjes peng e tjera e tjera e tjera për situatave të tilla. Pikërisht. Që hyjn dy vetë atje, dy çuna. Ëh, uh, janë depërsur me një shotgun, qelojnë një herë në tavanin e McDonald's oh, oh, oh. dhe pastaj marrin 2300 euro nga banaku. Pam. Dhe e bëjnë të dalin, gjatë kohës që ishin duke duke kryer grabitjen. Uh, këto forëtës speciale që ishë në tje nuk unë dje, nuk bën asim vizje Po njizje, komunikonin me syma tje Po adje. nuk mm. uh, donin që të rezikonin të njërin nga, nga të praniqmit atje mm -hmm. Por në momentin që këtëtë dy janë nisur për të lerguar Kanë penguar njërin për tyre dhe kanë qëluar tjetri Dhe i kanë neutralizuar që të dy Askush Bravo nuk u dëmtuar në restoran përvec se Njërin për dy grabitëve ati që mori një plumë në këmë mm -hmm për të neutralizuar borën i kanë kaqën kaqën ka shumë kollaj për ta. Pat normal, ja një shërbim super sigurant. Është shumë i larë, por dita aty reza, sesa 2 grebisa. Po imagjinoje tani. Është një Francë. Dita atyre më pa fat. Pikërisht po them që duhet duhet fat. Dobër. <laughs> një Francë e madhe me shumë restorante ku ti mund të shkosh. Mm. Përveçur de ti gjën aftë ku janë 11 forca speciale antiterrori <laughs> jo të specializuara mendojsh, për situata të marrjes pengjente. Mm. Ti shkohën si tjabit dhe kasabit. Kala, shkohën si kësturë. Vedërdojsh. Nese. Kjo është që arruhan të dolu e atyre. Mm. Po është dhe mm. që është mirë. Okej. E kemi gati zëri. Të në do të që imë zërin, miqda shurëkujdes. Se ka manjatë që janë futën për në parlament. Ka manjatë që paguen nga bizneset që janë të lidon me parlamentin. Ka manjatë që meren me, me, me bizneset nga më dryshmet që së meren me medje, po meren me medje. Mm -hmm. Pa këpa qartë, por... <laughs> po sëpse, tila është në Rimanga, e ko klavitur. Shumë e ko klavitur. Me Rimanga. Oh. Dishonit dhe njerë, kujtes! <clears throat> Se ka manjat që janë futën për në parlament, ka manjat që paguen nga bizneset që janë t'lido me parlamentin, ka manjat që meren me, me, me bizneset nga më dryshme që s'meren me media, po meren me media. <tës> 069 2070222 dërgoj mesazhet tuaja. Jo. 069 2070222 për zërin e përgjithëm ndonjë ide. Jo. Farë. Mm -hmm. Sa larg do të shkojë Shqipëria në Euro 2016? Shpyetja për ju. Kristiani ka shkruar në vend të tretë me një pikë thotë barazim me Rumaninë, që ka nuk kanë gëndrë më shumë golase ne. Ndërkohë Lipjani sot nëse mposht Rumaninë. Pra në vend të tretë në grup thotë ai pa me një pikë kjo është Jamie barazimi me Rumanin pra e vetmja gjë që marrim ne është një barazim me Rumanin vetëm kaç e mundemi me Zvicrën mundemi me Francën kështu që Kristiani shumë pa jo Kristiani është është jo realiste ose ose Nuk është. Nuk, është okay. realiteti i pritjes. I zymt, i, i zymt për ta. Pritjes më të hutë. Në këtë mënyrë do sa surpriza dhe surprizash më bukur jemi. Lipjani sot nëse mposht Rumaninë dhe merr një barazim me Zvicrën, do e kalonte grupin, kaçi mjafton Shqipërisë, mendoj unë thotë. Po, kaloi grupin, ndo ishte shumë mirë, mm. por oh. me atë grumbullim kam frikë se as grupin nuk do ta kaloj, thotë thot Altini. Nuko oh. Stasi shkon akoma më lart, oh, si thotë, do fitoi kampionatin. Oho, bravo. <laughs> bravo Stasi. Le të presojmë, ndërsa Gzim më thotë Shqipëria është në vendin e 7. Në 7-tin, të 7-tin në renditjen përfundimtare. Po. Oh. Oh, mm. Po, po, Tajo nga Fierri më thotë Shqipëria oh, nuk do bëj as një gol. As një gol. <laughs> është aksidentalisht atje dhe jo që e meriton. Wow. Oh, oh. Ky është Tajoa. Ky është Tajoa. Tajoa. Është përshty mm. vendet e demokratë. E lider ka kënduar. Demokrat në kuptimin liberal si shpirt. Ashtu që andon. Ajsh larg do të shkon dhe Federata me trajtimet e tyre, si ekonomike ashtu dhe personale. Thotë entipra, sa më mirë trajtohen ata nga Federata, aq më larg do të shkojë skuadra. E lidh drejt për drejt. Më trajto të eci përpara. Do të shkëp për blej. Jo, kjo bëhet jo vetëm për kontatarin, por për të gjithë ata. Është vërtet. Gwen Stefani mm -hmm. është duke ardur të një Kjo trajtojnë mirë, bërë dhe ka produar dhe ka mbeduar e freskët Trajtojnë i mirë skuadra të uaja Kjo është Chelsea Kjo është Chelsea get Mirë më njës, mirë më njës <gjënti> Kemi fitu e së anagramës për ditë në sotme Kam i visin është vaksinimi Po, Bravo. Mm -hmm. dhe është Toni nga Tirana 249 Imbaron nëmri fiton një orë nga primi moqës Bravi, Bra Simo, Toni Të ljumët Toni, kam i visin, Toni Vaksinimi, <gjotës> i ljumët Një orë nga mishtan të primi <gjotës> <gjotës> moqës Kam gati këtu pop kuisin për ditë në sotme Dhe dua që për këtë The javim një dhurat nga miqtan tek dyqan taksi.com. Si çdo herë. Okej, aty javim. Dyqan taksi.com miqdashur, në çdo kohë hapur 24 orë dhe brenda 24 orëve pas keni bër porosin, ju vjen ajo çfarë keni porositur. Dhe nëse nuk uaj. ju pëlqen, keni 48 orë kohë për ta kthyer mallin. Nuk ene më për karta. Mm -mm. Kreditit, mund toni s'kam kart kreditit, nuk di të bëj Nuk ka nevoj Vedëm hyrë të këtë që anë taksi pikom Zgjitha të që do, porosite dhe mund të paguash Kur malit të më rinjë të kdera Mund të paguash me para në dorë mm -hmm. Dhe kje garantzin që mund të taksesh Kur të duash nëse Nuk është ajoj të që farë ti prisja Këthejemi tani të kë pop kujsim Dhe tani Për gjdo shqiptar patriot Dhe tani Rilindas apo legalist Për shqiptarët e qëto gjinie Për fëmijët Për nënat e fëmijëve dhe purat e nënave Vjen Bob Kvitz Gati Gati Më i bakë treqinë dhe e kam mërtë vështir oh, oh, Nuk është mënë me... Ai di kurshmi, kam dhënë fjalë vështira dhe nuk ju them gërmën. Janë të oh. gjitha me të njëjtën gërm, por nuk okay. ju a them filën. Wow. Loanza Dhiria Saga, Emgjesi. Altin Sula, Emgjesi. Velo... Olda Rekha, Emgjesi. Ale Lorin Teresi, Emgjesi. Po, miqtash, u shet janë këtu, atëherë. Un nuk doja jap, janë 4 fjalë nga Florin Jus Shipe, nga e hmm. njëjta gërm, por un nuk ja jap secila është gërma, po ju lexoj për, për kufizimet, ju më jepni fjalët. Dhe korë Oke okay. okay, Nëse qeni fjallën e shokut, mund të timbojnë me fjallën tuaj mm -hmm. Sepse ju jebë gërmën e parë Dhe kundur ta Dhe kundur ta Ose anasjel ta Pyjetja numër një Pyjetja numër një Pyjetja numër një Jeri Pa Sasia me madhe Shkalla me latë Madhësia maksimale Oke okay. 0, 6, 7, 9, 20, 7, 10, 22, 22 0, 6, 19, 20, 7, 12, 12 Për këvizimi i fjales i erit është Sasia me madhe uh -huh. Shkala me lartë Madhësia maksimale uh -huh. Dekord Pyetja numër 2 Pyetja numër 2 Pyetja numër 2 Altin Libër Që përmban në mënyr të përmbledur një hurit themelore Të një fushet të caktuar të shkensës Mm -hmm. Dora cak Tekst Shmësimor sh Teknik Etjer Wow Liber Që përmbanë në mënyrë të përmbledhur një urit temelore Të një fushet të aktuar të shkjensës Dora cak Tekst Mësimor Teknik Etjer Mos është dhe pak gjatë kap <laughs> <laughs> Pak gjatë në mënyrë që të da jap Oke Oke Pyrit e nëmër 3 Pyrit e nëmër 3 Pyrit e nëmër 3 Olta Ta. Pa kënaqësia që ndjejmë Kur s'kemi ndo një punë dhe s'dim që të bëjmë Unë e gjeta me çarë fërua Levisim deron Pa kënaqësia që ndjejmë Kur s'kemi ndo një punë dhe s'dim që të bëjmë Kupto dhe Qa është e që ndjejmë uh -huh. Kur s'dim uh -huh. që të bëjmë Dhe pyrit e nëmër 4 Pyet e nëmër 4 Pyet e nëmër 4 Lori Po Ur për kalimin e automjetëve Apo këmsorve E ndërtuar kryç Ndi një rrug automobilës okay. Një ur për kalimin e automjetëve mm -hmm. Apo këmsorve e ndërtuar kryç Ndi një rrug automobilës Oke, okay, të përgjë A të cilë është gërma? Ta themun, ta themun oh, Me më Bravo, së këtë E së këtë Përgjëmi mba së përgjësit 069 2070 222 për ju 069 2070 222 This one's for you është të duik se kënë nga David Gjeta Zara Larsson për euro 2016 Euron 9830 minuta jemi me klubin e mëngjesit në klab eFem 104 dhe në ekranin e Klaptovës. Lalalala lady. Sa është këngë e bukur më sotrin. Mhm. Kush është ky siknon? Ky është Home Made Who. Uh, Home Made Who, kjo është uh, emri i grupit Home Made Who. Kush bëri kë? Interesante. Gati? Gati. Këto po përqijesh për don hirin. Kam një. Unë <coughs> përqijesh, një përqijesh. Unë nuk e përqijesh edhe një për të menduar. E, në një më të mendoj. Mendoj pak me mendoj pak rëfimet të tua, pastaj pak do të kemi njëri. Që do të rëfyer kur në një. Që do të fahet në kryeministër. Qesit... Nuk e di nëse do arrit ta bëj. Ti më lojtëre. Të rëfimeve po çojmë, çojmë se si do dalim, jemi në eksperiment. Pyetëmëmë njësh për ty ieri tani. Verma ta. do morën vesh janë më më. <coughs> mhm. Sasia më e madhe, shkalla më e lartë, madhsia maksimale. Maksimum. Maksimumi Maximum, është Gjeometri është iste. Maksimumi pra. <laughs> Sasia më e madhe, shkalla më e lartë, madhsia më e madhe. Mhm. <laughs> uh -huh. Pide nr. 2. Po. Për ty Altin, libër që përmban në mënyrë të përmbledhur një uri themelore të një fushë të caktuar të shkencës, Doracak, tekst mosimor etj. Manual. Manual, je sagt lumt Aldin Sulejmanual Mishdashul, fjala e dytë. Jeu. Fjala nr. 3 është për ty, Holta. Po. Përkënaësia që ndjejmë kur skemi ndonjë punë dhe zdim ç'të bëjmë. Merzi. Merzi. Bravo Holta. Saktë, Holta. Merzija. Sa fjalë buk. Merzi. Merzi. Jam i mburrë. Boredom. Vjen numri 4 dhe e fundit është për Lorin Terezin, po, sakt, po, po, Lorin? Po. Okej. Atë ne pjdia ajo është. Ur për kalimin e automjeteve apo kalimtarve e ndërtuar kryq mbi një rrugë automobilistike. Mbi kalim. Brav. Sakt. Bravo Lorka. Ka qarë. <laughs> Sa e kaqar. Sa bukur. E kaqar. Bravo. Mëndova 3-3-7 imbaru numri Elsës dhe fiton një durat nga 200-taxi.com Bravo Elsa wow, Elsa Fërgi Ka fituar you know Atëhere kemi Gjuhu Gjess Hildi El një merolli 069-985-77-87 Po? Po brah, 7-7-87 9-8-5-77-87 9-8-5-7-7-8-7-8-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 është edhe blerë diçka e ctanuar tek Shesh Wilson. Ëh, ka një CAPs, është më ter ato librin. Oh, e dim se ku është Shesh Wilson. Faleminderit. Gjithëti Shesh Wilson. Po na tregop pak Si është gjënë në trafik në po, të blend, ju më? Po plenë, ju mund të monitoroni jelë dhe në të momente, po kaloj të kura Vasil Shando, mm -hmm. të këfjellimi rrugës Moa me gjëdhësha me dretin kryzime i sin vjetore, këtu shikoj që të gjyë kratë edhe tiafrojemi urës Vasil Shando nga Suleman Delvina ka trafik, dhe po e kaloj me dhe shërësit, pak të mendoj që mund t'jende tre semaforë për të kaluar këtë kryzime, duke që shqivështirë, mm -hmm. ka të të mund të më rruga traksit kërësore, blende rruga durs, ka filluar dhe aty levizja, mund të më nga palatis forë, asla rusë, drejt retrodullimi zonë gëzit dhe vijim drejt qëndrës situatëra porëndohet, për kërët trafik i va vazhë me probleme. Për, për momentin, pjesa të të që afrohet stacionit fundit me drejti maksin kërësore, për rrugën e kavajës dhe ura teknologike, mund të kemi pamen që edhe ty është kryuar problem pjesa që vjen nga i stacionit fundit, mund të emë stacioni trenit, kryzimi vazhdojnë me trafik, edhe lidhja pa kalë vizjet avash pjese që afrohet i kryzimi, nga kryzimi Donbosë të të kras edhe pjesa të kruka Ferit Gjajgo, ka vëshësi kryzimi Donbosës blenë problematik shume ma dhe gjatë gjithë dirës me kjo pjesë me trafik. Mm. Mund të emë kemi trafik tek partizani pa njërë dhe aty lidhja pa vëshësi dhe tani për moment i kalohet, me, jo me shumë vëshësi, po gjithësi hasi probleme në këtë kryzimë. Gjithë tëra vendun nda rrugën e Elbasanit, çarqullushme Bryli, kryqëzimi i spitaleve, rruga Xhatasin, të gjitha pjesët që i bashkon qendrën janë mosse të kalueshme. Okej, faleminderit. Faleminderit eldi. Endi më rolli mi dashur na radio. Ëh, taksija është 069 985 7787. Mhm. Shtat shtat test shtat. E ka lidhur mirë, e ka lidhur me tastierën 985. 985, është ka lidhur po. Ti si... Si ato mëndit brilante ti... Si këta të spektrit që... Shikonjë gjëra, shikonjë figura... Bravo ti! E ka lidu me ta... Asë si gjistë të, të mora adheshë. Po, brah. Se që tas tjerë, se që lidi e kështë. Êshtë... Uh, mënyra se si rrinë në tas tjerë, pra... Numërat. Nënëtëtëpes. E gjithmonë që jëndë okay, um, në lidi. Oke, mirë. Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Jeri po bëhet gati? Jeri ke gati? Një rën. Një rën e kanë. Deri ka duhet shkruaj të dytën. Okej. Të shkruaj, ja vashave. E ke yeah. menduar? Um, okay. Është ke menduar. Po gjithë niken. Po e mendoj. Okej, le të dëgjojmë një këngë dhe kthehemi me rrëfimin e Jerit këtu në klubin e Mçesit. Gjithë këtë Road to Hell. A road to Hell, nich dashur. Unë them, uh, unë them Cool Kids. A Road to Hell është de Guardur. Pak më vonë. Në klub e Fem. Pasirit atë. Yes. Po mëstre fini. Mirëdita Okej, okay, mirë se vini në krujnë e mqesit, ora është të një të 20 dhe 20 minuta mishdashur, ju përçëndesim që të gjithë dhe një orë amitit fantastike Mirë mqes, yes. mirë mqes, kjo është pjela Mqes, pjela kyqe, pjela kyqe për sotë është Gjom Mirë mqes, pjela gjomol të është Atër, atër jeni gati? Gati Pan um, Do të luaj mishdashur lojnë e rëfimeve për e rëtë parë në krujnë e mqesit Në dhe në njërin që thot dish. Dish. Mhm. Mm ne kemi shkruar nga një të vërtetë dhe nga një gënjeshtër. Në lidhje me veten tonë. Ne kemi brap shtyshën. Njëra nga këto përmban një të vërtet, 100% të vërtetë, tjetra përmban një gënjeshtër 100% mashtrim. Mhm. Mm 100% mashtrim. Edhe jeri ka në dy letrat e saj, një gënjeshtër dhe një të vërtetë. Pa. Kuj ke oll të alke njështën e të vërtetën tënde? Po, po, sikën vë numra. Sikën vë numra, duhet i vështë numra. numra njështë dhe dush. Karënë si sësi, njështë dhe dush. <laughs> <laughs> uh, dhe Altini, njështë dhe dush. Ja dhe unë njështë, uh, sikën vë numra, ja um, dhe dushë i sikën si vën numra, <laughs> gjithashto. Atere, <laughs> si, si, kush, do, kush, do të, kush do të lua i pari? Altini. Kush do lua i pari? Objektit i lohen, s'misht nashur, është që jo, ne të kërkojmë të kërkojmë që të hapet njëri nga zarfat. Ëh. Mm -hmm. Edhe personazhi që e ka shkruar ta lexoj. Detyra jonë dhe juaja në thejmë është të gjejmë nëse kjo është gënjeshtra apo është e vërtetë. Apo vërteta. kjo është e vërtetë. Shanset janë mm -hmm. 50 me 50. Ëh. Mm -hmm. Kush do të fillojë? Iri. Olta do të fillosh? Po, pa, pa merra. Okej, okay, le të mm -hmm. fillojë me Olta. Bra, Olta ka qenë filloi. Olta, ëh um, hap zarfin me numrin 2. Të lutem. Okej. Okay. Dhe na lexo. Do e shikosh. Uh, më ze të lart. Po jepi. Nuk le të. Do shkoj të shtunë në Francë. <laughs> Nuk, Nuk e lexoni dot se shkrua super. Shumë si shumë njerëz të domos. Ideja është tjetë e tetë besueshme. Miscon. U ndhem që ti ë um, e paravonë me sadosh shkojmë në Francë. Me avion. Ku i ke bler biletat? E kam rezervuar ka 2 muaj. Me cilën linjë? Me njëra nga. Me një linjë. Duhet ta thuash. Do ta them dot. Skarsë publikizë me cilën linjë? Është, nuk e di. Nuk e di me cilën linjë, gënjen, mashtruse komplet. Do ta them dot. Është një gjë e çuditshme, ordinere fare. Nuk na ka paguar, nuk na ka paguar. Nuk la ka paguar. Nuk ta them dot. Mirë, po i marrun me radh. Do shkosh me Alitalia? Nuk ta them dot. Do shkosh me Lufthansa? Do fash? Vazhdo të mos e them dot. Me Lufthansa. Vazhdo të mos e them dot. Unë kam për ta thënë. Me këto shkosh ti? Cila pëlqen më shumë, Turkish apo Nice? Okej. Okay. Prasi <coughs> un them se ju ti gënjen. Për mua as nuk duhet koa fare. Olta zonë me dakord shajty. A do një? Majsa e një Olta ja ka futë komplet, komplet. Nuk godfare. Më fal për ishte një ëndër. Jo, nuk ishte një ëndër, po s'ke s'loja. Okej, okay, i ku. Iku para. Loja filloi për s'mbrapshit domos. S'të pyesin mua se, Ida. Ida, okay, se së së e I don ke, s'disht monti je më i saktë këtu. Unë jam Montazet, i saktë këtu. Do shkoj, do shkoj të shkruaj në Francë. Ne kam shkruar unë. Okej, po një gënjeshtër, si shk... ti. Ne kam një pyetje për para. Po do të gënjeshtër shumë e besueshme. Pyetjet mund t'i bëjmë të gjithë apo vetëm një person. Po, po të gjithë gjithë. Atëherë mund ta zëdhun të? Po mund të hapësh, mund të zëdhësh, këdo. Njëshin. Njëshin. Uh. Kam qemtuar në makinë për një peri periudhë 3 javore. Fillo këo. Çfarë makine isha? Kam qemtuar në makinë për një periudhë 3 javore. Acura Honda. Nuk vështpyet aneltinë, po vetëm pak më shpejt. Isha, isha vetëm apo më i them? Jo, isha vetëm. Jo, vetëm. Ku isha? Në Amerikë. Në cilin qytet? Në uh. Wooster. Si e bërë e për të ngrën? Haja, uh, mor Do më thonë Haja yeah. Ti vetë në flie Ti vetë në flie Ti vetë në flie bër, pashpik, Vete në dark Ka plaskat mm. Të as vetë makinë Gjitha Qërë vitishtë? 2001 2001 Po për të u larë si e bërë? Nuk Nuk u lava U lava Po Nuk një herë jam lartë Ka qënë periuda me vështirë Kjo jetës të nda? Kjo do fjide në makinë Apo ka padur Nga më në gështirat Po Mos uh, e sigurohesh ti. Ku flie? Në pjesën e pasme të makinës. Pa. Oh, mm -hmm. pa, në pjesën e pasme po. Aty ku janë sedilet. Sedilet e pasme. Shesht mos kishte të punëtuar. Punojë, punojë, <të> punojë. Ku punon? Aty ku punon, aty punajmë. Studiojen atko? Jo. Atëherë, un mendoj që kjo është gënjeshtër. Ti mendon që është gënjeshtër? Okej. Edhe un gjithashtu. Un mendoj që është e vërtetë. Okej, 0692070222, më ndihmoni ju. A zgjënëstra është është e vërtetë? Mhm. Mm Shka e bulicitet kur të them do të rëfej nëse kam jetuar 3 javë në makinë? Oke. Okay. Apo jo? Dekord. Oke. Okay. Yeah. Po pres për ty Altin. Ikim. <laughs> si që ti më mm -hmm. merrste vinin në klubin e mëqesit në vallet e klavë femrë 104 atëherë jeri. Tam. Un uh, kisha letuar nga zarfi numër 1 që ti më kërkove dhe këtu kam shkruar, kam i thuar në makinë për një periudhë 3 javore. Mm -hmm. Në zarfin tjetër, ndërkoh, kam shkruar një herë kam krisur kafkën <laughs> te gropa e syrit. Si te gropa e syrit. Te gropa dhe, e gropa e kemë se është gropa e syrit. Po bra fraktur, domethën oh, okay. tek gropat e. Që janë Domethën jo një gjë se kurthua krisje kafke. kafke Duhet të diçka e thynie e kafkës. Diska e smershme. Po pra ishte e smershme. Pra pra njëra nga këto është gënjeshtër dhe tjetra është vërtetë. Ai voll vazhdoi të besoj ë mm. uh, që pjesa e jetësës në makinë. Pra kam jetuar është për një periudhë tre javore në makinë. Sepse në linjë. Ai vazhdoi të, të më... besoj që kjo është një gënjeshtër. Ti beson që është një gënjeshtër? Altin U më ndoj që kjo është të vërtet, po, nuk ka vedur dhejnë po, në dhe ko, e krysë i kafka, më bëjtë. E të thashë është gënjeshtër. është gënjeshtër, thëtë ollëta, gocët kanë të drejtë. Në pra. Së kam jetuar në ihenë në më qëtë. Për <laughs> të drejtë, dhe. Në të këtë këtë këtë këtë këtë këtë një bëjtë. Po, <laughs> <laughs> po e kam gjithur prapë. <laughs> Që... Shujë, kjo është më shpifur. Kjo duhet të së vi. Po e di, po e di çfarë ishte shkruar te zarfi tjetër, ja, por tani që e di, e di histori që më ke treguar në. Në fund fare, në fund fare, ëhm um, Në fund fare duhet ta duhet ta lexojmë edhe edhe çfarë thotë zarfi tjetër në mënyrë që të marrim një vendim. Mhm. Un them tani është koha, Altimbegan thii 1 minutë kohë, le të e pyesim Jerin. Kemë kohë, po. Atëherë Jeri, ke dy zarfa, njëshin dhe dyshin. Të dashur dëgjues, në 0692070222 ju mund të Gjukoni nëse jeri nga gënjen, apo nga thot për të edhen, këtë hapi njëshën për dushin? Nëndës olta? Dushin. Atherë, jeri lezot dushin. Êshtë dushin. Pa ki gjatë. <laughs> Atherë, gjatë një eksperimenti në fakultetin e shkencave të naturës, shkaktova një incident, ku shkolla në beti pa drita dherin orën 10.30 mbrëmjës. Um, qarë incidenti ishte kjo? Elektrikë. <laughs> po, s'nëti sa ti ke qenë për fizik? A, po. Apo ke qenë edhe Po, un kam bërë laborator. laborator ti ke bërë laborator, domethënë ti po përdorim mjetet, po përdorim mjetet e shkollës pa. kur ti shkaktove një incident. Një incident pa ti flak? Ëh, uh, pak. Pati pak flak mm -hmm. Shfar po përzi e tjeri që... Shë... Nuk është kim njoll ta, nuk po përzi e lëndin no? Tjeri figet dritat se kishë një qëllinë Për <laughs> ja. bërë dhe më Gisem të të një Sepse u dënova dheri në orëndjetit 30 kam shërë në ty dheri sa të reguloj e dritat Ti të reguloj e dritat, i reguloj e ti dritat përfundim isht? Ta Ti me nvesh nga regulimi dritat be Pa <laughs> teknikisht pa Teknikisht ti A sqiptu... Në shi. shikë pas kështjel dritat fakulteti do me thërë Ti a regul Në fund po, ilta Në fund po, uh, po si, si e shkakdove ti këtë të dëmë që mbedi gjithë fakultetit pa dridat? Qarë qarë fundet, mm. të qarë prit, në pritë qarë në dove? Isha dovi. duke eksperimentuar me një bobin elektrike po? Dhe bobina shkaktoj që hiknit në ja kotë, tha, të hiknit dridat për fakultet Gënjen, gënjen Ja fut kotë, them edhe unë Dhe i në djetë e të rritjet dhe i kaset kjo dridat Po pra, po ju nuk pyrë do të isha vetëm apo ja Kësush është problemi juaj Mirë në ledzot qarë Duhet, ledzoi, pa, duhet ta lexoj, po se duhet ta lexoj. Nuk, nuk, nuk djur djur e lexove ti. Do ta lexoj pas janë. Po përmiserim lojën, është eksperiment. Ai sa i postor. Po përmiserim. Nishje. Kam shkuar e pir në provimin e fizikës bersa more. Vetë besojun se këtë ti. Ti më bunde. Jo vetëm unë pa. Ti e bën. Unë besoj këtë të dytën. Po pra, mund të kemi variantin e për dritat gënjen. Po e don të. Gënjen njëri gënjen. Dhe do që ka vajte super Duhet ta. Dërgoj dëgjuesit mund të dërgojnë mesazhet e tyre se 069 20 70 22. Mbas lajmëve të orës 9:00 shikojmë nëse njëri ka gënjyer apo jo. Ja. Kthehemi mbas pak. Tani muzikë nga James Morrison. Në klubin e tij gjithasë të këtë quhet I Need You Tonight. Yes. Need you tonight, need you, need you tonight, I need you tonight.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 I need you tonight I need you to come on and save my life I try nothing that i can do to fill the space somehow calling, calling out. out can you hear me calling out to you i'm cold and shaking baby come and take me from this hell that i've been living through i need you to slept yet, and if you're covering your face now, but you just can't hide the pain, still setting two plates on the counter, but eating without you, if the truth is your answer, in the same room, and I wish you could give me the cold shoulder, and I wish you could still give me a high time, and I wish I could still wish it was over, but even if pushing is a waste of time, even if I never cross your mind, I'll leave the door on the latch if you ever come back, if you ever come back, there'd be a light in the hall and the key under the magnet come back There'll be a smile on my face in the kettle on and it will be just like you were never gone. There'll be a night in the hall in the camp of the night if you ever come back, if you ever come back now Oh, if you ever come back if you ever come back now Now they say I'm wasting my time Cause you're never coming home laughing. How wrong was that life? And by leaving my door open, I'm missing everything I owe. There's own. something I can lose in a break-in that you haven't taken. If you ever come back, if you ever come back There'll be a light in the hall in the key of another Mac If you ever come back There'll be a smile on my face in the catalog And it will be just like you were never born There'll be a light in the hall in the key of another Mac If you ever come back never gone if you ever come back if you ever gone back eh bra he bra he bra. He bra di yo jo brao he bra mergès qu'us managu ta volinon oh va l'olta pata un incident de vol s'ha tie oh my god ve dit te chau Ço shpejt. Ço shpejt në Svizri dhe ul. Lagen pak. Jam ja shikom. Sa të shikoj tani? Lava duart në atë dhe kam gjithë ato bizolyçet që. Edhe erdhe malojin këtu ndonjë. Lagen një çikë këtu tash dhe kur vë duar un, një... <hisa> njollë. Um, po pse pikërisht në tavolina ime? Pikërisht në tavolina jote se aty isha ulur, Olga. Ka të para. Të laka tavolinën mën ti unë. Malla që po çash. Ti je lihatu tavolinën e sllendje. Dhe t'i kërkosh në djetë Ju lag të volina, pas ta ju laga unë dhe këshë në shumë <të> Se kësha thënë në njërë të më falë që ta laga Po gjithë të zimë Më um, falë okay, Tani, jeri, ku e lam E kun e hmm. mbeti, vaj va tani Pra, pra ne thamë, jeri, që pa. ti kënjen um, Në lidhje me Lënjën e një fakulteti Vjegjen e bobinës Vjegjen e bobinës Dhe i gje me dritave Mirësë të qarës Dhe të një mjët ishe që tëria dhe n Oke. Okay. Por ta rregulluar bobinën në toinza. Pra. Ishte bibliograf gjithë mbajti peng aty? Jo, ishte pedagoge. Pedagoge. Tam. Oh, okay. Ëm, ta shkëtjën tamam të vënë. Ishi... <të> pra, është kjo histori tani t'tregohet usht. Kjo është historia e vërtetë. Kjo është historia e vërtetë. Sa për informacion, unë nuk konsumoj alkol në gjërat e rëndësishme. Sepse në siç është provimi, rrëfimi tjetër ishte që kam shkuar e pir në provimin e fizikës bërthamore. Dhe më duhet të shkoj atë e pir në provim. Jo, tani nuk ka asgjë, mund të do. Por unë po pse? E pir në shkollë? Jo, asnjëherë. Asnjëherë. Gabim pas ke bëruar. Po gjithmonë për ditë. Sepse ka shumë prej, ka prej nesh që mund të kenë shkuar të pir në shkollë. Ndoshta. Unë po flas për veten në këtë rast. E pir një natë më parë. Jo, jo. Një natë dhe... Mënda ke shkollën pas dita e... Ojda, fillon në gjasht për shumë Dhe piqen në dy... Super... Pisa bira dhe ke klasë Këtë klasë në gjasht Këtë duzit dhe shkosh o mos shkosh... Ai që që i përgjesh të më shkonë Si do që ti gjenë djeti, me ndore fisik... Mua nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk mund të zgjasë deri pas viteve por. <laughs> po kishim ndonjë orë kështu. Po. Okej, okay, shumë mirë. Faleminderit Jeri. Faleminderit ju. Ëh, duhet zgjjedhën Sholta, një fitues nga ata të parin që tha, që blendi gënjen, sepse ai nuk ka fituar 3 javë makin. Ëh. Mm -hmm. Dhe të parin që ka thën Jeri thotë vërtetën, në lidhje me Diegen e Levodinës. Atëra Alvion i ka thën për dhe, ty. Ëh, bravo Alvion. Bravo. Dhe Per jerën ka thënë Matilda. Bravo Matilda. Altdini ka blerë dy bileta për Secilin. Super. Per në Cineplex. Tani mm -hmm. Altdini ka një vërtetë një gënjeshtër. Tam. Mm -hmm. Ta, Ta provoj. Gra Altdinit. I ke i ke shuar të njëjtë dhe dysh Altdin? Po. <laughs> Kët hap i <laughs> jeri zi njerën. Mm, dyshin. Dyshin, Altdin le do dyshin. Dyshi thotë një mëngjes erdha pa po. <laughs> ha, ja, era pa brek se nuk pata kodi vishja, pasi natën të çmendur seksin në makinë. Je <laughs> je vjeç kardur në mision, në mision këtu. Pa të mbathur. Po, këtu në klubin e mëngjesit. Sepse sepse ishte tepri zën uh, duke bërë seks deri po, sa kishte kohë as vishje po. pasje. Në makinë. Okej. Okay. Në makinë. Ehm um, Filloj okay. kon, let's filloj kon, leta leta zhbirojm këto. <laughs> Tallin ndërkohë ti ishe pambacie por ishe me, me jinsat. Ishe për me jinsat. Ishe me jinsat, por poshtë ishte pa. Me jëna shto. Ha. Unë uh, e mbesai për vetën. Kurse unë nuk e besoj që tani. Um, po Altin nuk bë e farnë altin... <coughs> si, si, në shtëpi? Atë natë? Pse direkt në punë. Si shumë herë. Pa dre. Altin <coughs> pa dre. Pa siklet dia yes. ditës, duke qenë pambathë, pa bicikletë po praçën ko aku në parkonin tu të dëshmor të kombit po cili ka pa bicikletën nga ndonjëri ndonjësh ku vesh vetëm për orën më thënë do kuaj të ku veshë ku veshë po mbrapa makinës mbrapa <gat> makinës thësh <laughs> brek mbrapa makinës ja <laughs> ke futkot nuk është edhe këtu të vajë ti veshësh ne ka egzaminim ise pa brek në makinë bulevardin të dëshmor të kombit në orën 10:00 të paradite wow po aty u zhvesha Ga, do më thë një nga, domethënë i dashur, po një kshu, one night, one night stand. One night stand. Çfarë dite ka qenë Altini? E mërkurë. E mërkurë ishte kur bëresëk dhe ishte e njëte në mëngjes. E njëte ishte vonë brekun. U them, "Prisë duhet lexojtë tjetrën." Po tashi do e lexoj. Ju lutem, pastaj japin vertikën. Do ta lexojë në tjetrën. Lexoje tjetrën tani. Tjetras një herë kam shumë mbyr prekën e mjekrës me prekën e gjoksit. Pa që nuk di që do të prekë migrenën, do të prekuj. Nëse më prek shk... migrenën i thash, do të bëj gjoksën dhe do. Dhe, dhe janë shumë prandë. Dhe ndodhi. Dhe ndodhi. Po, si. Dhe ndodhi mirë madje. Që e para, sepse ta shkoli migrenën. Jo, jo, ngana i mësa. Nga ana jona. Duke e njohur Pak Altinin, un them që e para është gënjeshtër. E para është gënjeshtër thua ti? Po. Dhe e dyta është e vërtetë. Po. Çi ka kërkuar i vajza, ti e prek gjoksën e vërtet, po. Hmm, ju duket juve shkëmbim vërë veten në vendin e asaj vajzes që është Unë thash me ajh pak sa një un Altinë. Jo jo jo, jo mm. vajzës, në vendes në makinë. Vajza si prek preku Mjekrën. Po. Në qoftë se Altinë do thosë, personi tjetër do të i prekë Altinën. Pra, do të thonë, sen... Altinë thoshte që të prekësh Mjekrën do të prekë gjoksin. Ti so. do ta do ta do ta prekë. Falëgjismam, unë nuk dua të prek Mjekrën përgjithsisht. Po prandaj po të shkumbej, nëse është gënjeshtër apo jo. Do të shkumbej me diçka tjetër, jo me prekë Mjekrën. Jo prekim. Ai ku tava. Damir te ke shoqet. Nuk naishum. Kishë ndoje tjetër për të thënë ti. Ja, ja. A po. A po. Alë, un them atë, do vendosim, do vendosim. Un them Altini. Un them. Jo, durr thjesht dua të di më shumë. Un them Altini ka qenë pa mbathën emision. Okej. Un mendoj, ti çmendon? Un mendoj që kjo nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë thoni. Olta. Edhe kam një propozim, më fal Olta, sa ta mendosh që Olta duhet të ndryshoj pyetjet që të bëhet pjesë e lojës. Jo, nuk marr nuk marr më pjesën të lojë kam thënë. Po pra, po pse vetëm që të dëgjoj, po nuk rrihet. Mendoj qartin gënjen për të parën. Pra ju mendoni qartin gënjen. Mhm. Ose sikajsempa brengë misiona ai njerëz do vjen. Në gjithë vjet. Çkon lidhemi i gjeni nga Altini është pak. Ai të silim ata. Si gjeni, është thjeshtë. Është thjeshtë. Është shpejtë. Është, ka qenë shumë i zënë, e kupton? Ai ka qenë 100 natë në makinë.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 Gjërej që ndodhja, dhe kërë të temi, do të marim vesh gjithë shka 069 27 222 në bas pak së tunë në radio më kljab e fem në një këndikate në 24 Mirëmëngjes Mirëmëngjes Si jeni? Good morning. Mjërë. Oh. oh. oh. Gadelin? Gadelin. Na trego tani. ë uh. Rafael. Po e para ishte, domethënë kjo që zëot dot ju, që i bie zarfin numer 2, uh -huh. në zarfin numer 2 pra ishte. Ishte pasaq deri te ardha pa brek. Po, ishte dëmë... gënjeshtër. Mm. Deri da arde e më brek, po arde e më brek nuk është gënjeshtër. <laughs> Jeshë nuk i përstakë <laughs> <atë par. laughs> jo, arde... nuk i këtë parë. Jeshë nuk i gjeda. Te të të përë në makinë ishte e vërtet. Gjithë. Ja, jo, a i tha, deri atje ishte gënjeshtër. Jo, jo, thash, ardja këtu pa, ishte gënjeshtër. Oke, okay, në mego. Këtu kam qenë me. Me. me, me. Kur shte kjo e pare, i bje ështe e vërtet. Mm. E para është vërtet të dobë. Para është vërtet para është vërtet që dikush donte të pra, të prekte mjegrën. Po, dhe pranoi. Ti që... bër e bëre të të paguaj, të paguaje. <laughs> Unë ajo pranoi, u mendua se si ishte. Pra, pranoi dhe preku tani nuk është se ajo më vetëm mendon se si nuk do ndodh tasgjë. Por ajo mendoi që ti nuk do nuk do me meri... Një sekondësh, si ishte kjo punë. S'e kuptoj, a duhet sikur të ska anë të gorfar për asgjë ajo. A ti nisë ke një kurta prekës të mjegrën. Po bravo. Dhe të prekje dhe Final baron dhe më ardhja që... <laughs> dhe baron që a i vjet nesurve në emision... Pa, me brek. <laughs> okay, Interesant. Supervajza. <laughs> Letja lënë publiku. Mm. <laughs> Atëra Albanët ka barash shukuar sa akt altin... Bravo, Albanët! 2.10 për në Cineplex, mm. 06.8. Bravo, Albanët! Këtë ja hëthja thomore! Ha, ha, ha! Zjatë e të mjekëra A? Për dhe zjatë e të mjekëra Mo se pri Po e preve Po e preve a për s'pa mori mundi a dhe shdo rritës e me shkete Me lori, me lori, me lori Po do e ti është në mundi në altinit Baj a afer altinit se të instrukton Nuk e ti Jo së qatë përshë që ti bëjt është i kur të rritët rritët Se trejtës do të me piskatorë Jo jo s'ka që e bërë Jo lërë të ashtë të shkullfarë Lërë të l Në Tel Aviv ku ka pasur katër të vdekur nga një oh, bo, oh, bo. Oh, yeah, yeah. nga një njerëz që ka qelëruar mbi turmat në një treg të hapur. Mhm. Mm të kanë janë dy njerëz armatosur të cilët qelëuan në një tip qendre tregtare ndërsa njerëz ishin duke bërë uh... shopping, bazar. Mhm. Mm ka qenë ora ka shumë bërmja e ditës së dhjeshme në Tel Aviv. ë mm -hmm. uh, duke vrarë katër vetë nga këta, siç thot policia izraelite e cila e ka konsideruar një sulm terrorist gjarje. Kanë gjenë katër të tjerë të cilët kanë mbetur të plagosur dhe policia thotë që të dy ë uh, vrasësit, të dy njerëzit që qelluan u kapën në Nga policia janë të dy palestinez në rrët 20 vjeqë. Janë kushërin me njëri tjetrin, dhe si pas policis, janë nga njëti qytet, apo qytet, pran Hebronit, në bregun përëndimor. Mm. Tu isha unë. Po ti ku je? Theo, te shti i ka të unë të gjëmë. Tel Aviv. Uh, e, e kjo mesur me dhe shumë e dhe shumë e dhe meshme. Se je në... Qetin tënde, një jetën tënde në jetën tënde. Ai më gjon në Bromia në një qendër tregtare ku do. Pas është pastaj kto. Por çështë lëliteti. Olta, pa. kemi ndonjë fıtues mm. ndonjë gjë, dhën kemi dhënë çdo dhë gjë, kemi mm. bërë fare lojra sot jo. Olta. Shumë keq për ty. Jo, jo, gja kokto. Shumë keq për ty. Rrëfimet. Onë rregull janë. Rrëfimet do të Rëfimet. Rëfimet. Rëfimet. Rëfimet. Rëfimet. Rëfimet bër njëri javë një ndoshta. Rrëfimet do të bër njëri javë edhe onasht më vonë nëvojë emisioni 21-ta pra është e 1-ta e revimave sorry sorry ne kemi një në MJC Lori Body e Lori duhet bëj e premte është e Xhuma e Xhuma me Myslimanët është këtu na në skemën e emision, kështu që e lumte i bëjnte çemë s'na trojmë maskën okay a shojbim okay tani muziken klubin në MJC Më u i... Ha? A bëjo, më fajnë se, ja, futakosë. Për s'ka që... Qa isha jo? Jo, jo, jo, nuk e tua të këngan, ma në të të këngan, për... Qa isha jo? E... Okej, dua lipa. Thank you. Fa. Dua lipa. Lipa dua. Më pëllqenë. Jeri me kruin e mqisit në Valea dhe Klabe FM në në në qitë bi kathër në... Radium... Klabe FM. Yes, yes, edhe television qita shumë. I see dhëmë, I see dhëmë, I Detani! Ai, ai, ai. Ai, Dini se. Dini se. Detani! Ai, Dini se. Me yeri në klubin e mëjesit. Katër këshilla për tu bërë të fortë mendorisht. Bohuni person pozitiv. Kjo është ndër mënyrat më të mira për të zhvilluar fuqi të brendshme, edhe nëse e humni një betejë, asnjëherë mos u dorëzoni. Fokohuni rgjeni arsyet e dështimit dhe përpishuni t'i ndreshni ato në të ardhmen. Asë njëherë mos undjeni i keshë për veten, ju mund të kemi bërë një gabim, mirë po të gjithë njerëzit gabojnë, pra ndaj më sohën i tafarë një veten, pra në e një gabimin dhe përpishu një që herën tjetër t'i bërë një gjërat më mirë. Nuk mund t'i kënashni të gjithë, nëse gjeni ndë një të metë me ditëshka, bëhuni të sinqerë dhe shprehuni, nuk mund t'a kënashni gjdo personë, njerëzit me mendit të ford dhe të shëndechme nuk Nose i përsërisni gabimet tuaja. Të bëni gabime është një gjë normale, por kjo nuk do të thotë se duhet i përsërisni ato. Një gabim është në rregull, por disa gabime të njëjta janë të pafalshme. This is Club FM. 100.4. The ground and it feels like i can see the sands on it arising up time to time you are not around so i'm drifting drifting away wave after wave wave after wave so i'm drifting drifting away and it feels like i'm drowning pulling against the stream pulling against the stream Mirëmëngjes, ju mirëse vini ardhur në klubin e mëngjesit, miq dashur. Ju përshëndesim. Ora është tani 9:37 minuta. Unë jam Blendi këtu me Jeri. Mirëmëngjes, Gjeta. Kënaqësi që kemi këtu Jeri, miqësh. Kemi Aldin Sulaj në këtu në studio gjithashtu. Mirëseardh Aldin. Falënderit, mirëse Gjeta. Oltarega është në sektorin tjetër. Mirëmëngjes Olta Oltarega vjen tek. Nga Radio Klubi Fem në 100.4, po. Falënderit. Dhe Lorin Terezi. Mirëmëngjes. A jeni serioz në punë në këtë moment? Desh, sesa. Ej, ja juemi. Pirdhe për juve sot ka qen sa larg do të shkoj Shqipëria në Euro 2016, sa larg do shkoj? Laëmela. Atë u ina. Laëmela. Profesori se ajon komtarë mi dashur. Laëmela thot Olda që ka qen të lahet, por lartë më lartë ke shkefi. E di mi Olda, e di. E vëm mirë. Mos u shqetëso ti lash pa rrobat po po po. Që u gjeti shumë hot. Jo, jo, jo, jo, jo. Hot? Por s'voni kaq të kaq hot për ja, sot, ja, ja, ja, ja. po uh, lajmë rroba. Lajmë rroba, po. Ka turp. Ka turp nga nga uji. Ka ka turp ngaolta. Nga, nga uji. Ëh, uh, sorry shkruaj, që Shqipëria do shkoj deri tek Katja, më e mirë. Oh, po, po. Oh. Ej, nuk e di se si m' duket kështu. Vjen keq sorry. Ëh uh, Sori, le them vetëm sori. Jo, un un uroj me me shpirt, edhe e them kështu, që sori <coughs> të gjet drejt. Me mendje, vështirë po, por Okej, okay. uh, okay, dakor. Me shpirt dhe zemër të gjithë urojnë, po ti je më pak realist mendojun. Po. Uh, <coughs> Ëh, uh, po kaloj grupin, do ishte shumë mirë thon uh, thot Altini. <coughs> e yeah, kjo po. Po. Edison Ice Lark sa do shkon në federata me tradh tim, po këthe lezuam. Belindo ka shkojë me një jetë klubi sa për temën. Uroj dhe shpresoj që tjetë një ndër të tëtë më të mirat, uroj dhe shpresoj, do ah, të beriton. Në tëtësha pra. Po, tjetë në tëtësha. Florenci ka shkojtur, thotë, uh, mendimi i mi kesh do kaloj, gjithës si urojim suksese. O, oh, si shdo tak, kaloj. Takë filozofik. Ok. Ja, mendimi i kesh do, nuk e di, po, Flori është në Elbasan dhe, basa sajtë djeshmes, me ato të shqëtëna dhe me ato mm, gjithet. Mm, mm, është të rënditur pak, përësua <laughs> Kevin e lexova, thot më mirë mëjes, dëshiroj të arrijm sa më lart, madje edhe në gjysmëfinale apo finale, mm. por duhet të jemi koshent që maksimumi që mund të arrijm është kalimi i grupit. Ju uroj sukses të çonave, kalofshi një ditë mbar, gjithashtu edhe ty. Super. Mm. Oh, ja vem shoku inti që shkon në Francë nga New Yorku. <laughs> o të lutem, o oh, të lutem oh, tani. Ka vënë hartën New York Franc <laughs> <laughs> në pika. O të lutem tani. Epe? Se pasho shqo shqo Ollte Ta tregojme jo ja. O tregojme jo? Publike janë ato? Epo afrësht? Afrësht Jo, tani e di sa Kizili pëm bëhet? E di dhe unë sa njërë që ka nikur edhe Kizili. na Kizili Kur më shkruajnë nga ndejë, më vjen të athu i telefonen Kur të shkruajnë nga Franca? Mm. Për mba, ollte Tu duhet Kur më njësin foto, këshu shqo shqo shqo shqo di si bëm? Ha? Rëndë farë Rëndë, rëndë Për ti rëndë jesë agonisht Më rëndë dhe rënd. po ma Më rëndë dhe Wow Imaginoj Ti si që është foto nga Fransa Unë kam që në Fransë Dë nëzirë sa foto nga si dhe si Jumë nuk e ka lidi Jumë nuk ka lidi Jumë nuk ka lidi Jumë nuk ka lidi Jumë nuk ka lidi Foto të janë qënë nga 2014 Për në madhe Asi shofar O asi shofar Foto të tua Qa është nuk turija Një thes me para Për, ty, okay. për ty, është, të, okej Për të jeri, Dashuri. qa është të më tërria? Dëshurit Dëshurit e për me Po ju dhe dy për të gjinit Më ndë dhe të gjinit në më tërrin nësot A përshkën A për një cikota, po Lori, qa është të më tërria për tërri? Po dëshurit e shumë e gjërë Ha? Pace Pace mm. Mm. Pace Peace, <të> Ljopo, po Pace, nëri Një po, po jo pace kështu <të> Pace ma s'luftës <Pace. të> Lumturia mund të jetë më e thjeshtë. Lumturia mm. është për shkak të për, për mua. Skemësuar në provim, një Facebook i thakur. Zona e taksimale. Skadrika. Zbat provimin ose skëpërt detyrat e shtëpisë për shemb, është më thjesht. <laughs> nuk baz dysha. Po, nuk vjen. A është lumturi? Po. Ne vaprit masei të hapen, në ditë ta bëhet e bukur peshë. Faza që ke kaluar, ka qenë dikur lumturi. Faza në shkollos që. Po, faza në shkollos. Po. Ijoja, kam fjernë mërteturë atë shpiçë. E i momenti AB është i të nërshëm, menë. Së kemë përde... AB, AB... AB, AB... A kemi adë? Momentin AB, në kryu i nëmqes. AB, AB, AB, AB... Zësh Magda. Unë ediktë zëshëmë. E di? Zësh Magda? Magda kaj shënë famosa. Erdi pëtë pëtë pëtë pëtë pëtë pëtë pëtë pëtë pëtë pëtë pëtë pëtë pëtë pëtë pëtë pëtë pët E ka pasurave. E ka pasur deleori, më sa duket. Po ka lore. Po ka alt zysh betonina. Mari, mari si të merren. Më fal, po kjo zysh Mazda, si kalonte nga nga një gjimnazi në një gjimnazi tjetër. Ë, uh, ishte Altin. Zum zum Altin. Eh, po e para nuk i kishin Mazda. Base. Se nuk është yeah. automjet. Si <laughs> kishin? Magda. Ah, Magdalena, mam Magdalena, i thonin Magda. Gojja e mer peskus. Mazda, zyrt Mazda. <laughs> po kjo pastaj qenë mirë që qe bëka vetëm oh. dy grupe AB, po kishte nga uh. ato që punin A, B, C, D, o, oh. smbaron të rreshti. Profesor Hyundai ka thënë. Si Nëse keni çë klas <laughs> më <laughs> shumë <laughs> vetë. Profesor Hyundai Toyota ishte shumë vështirë. Zyrt Toyota. <laughs> Po qe ozdish Mazda, po ti çerto Mazda më merr. Po zdish Opel. Sigo ajo ofendohej, eh? ajo ishte dish Mercedes ka. Jam kot Mazda thoshte, jam kot Mazda. Nuk ka nevoj të më tizni Opel. Ajo jo, drejt ka. Çi bie drejt ka. Çi bie? Kto të rinë që janë posh. Zys Mercedes ka Mercedesi. Zys Mercedes ka. Mercedesi është emër mm. gruaje. Ja. Mercedes, pa. Po, kthejëm emrin e makinës, prandaj shkon që mm. mund ta kthesh para mbrapsë. Se... Po Benz sa pa skalitë. Benz nuk ka Lori. Okej, me një presor të vogël që quhet Mini. Asnjë, si zaja e tij. A është ai që quhet Smart? ë <laughs> Një ja ka në vëzën shumë e zhuar Ajo që ku... Lëvizën e një qikë shumë Se me shikonj me këto profesorat Vjersëm vjersëm O thaj, në në nga më të thjesht smart dhe jam smart for four. <laughs> <laughs> <laughs> for Për shuhet mm -hmm, for, for for që dhe? For dhe. for two, for two, For tu? Qa është? Me dy vejnë edhe me këtë Varë nga zushat Sa më banë zushat <laughs> <laughs> Qarë makina shtja? Qarë zusha shtja? Qa këni padur? Ha? Se e njësja i këtë Përmesor për më vërë Përra të pas scriptuar amishdash Në krybin e më gjithën janë Sëpse Unë vlasë më shëtysh mazda Në të ajdo të zhysh mazda <laughs> Kajkë shumë oh, Paj profesor oi. golfi Që si vishtë të tërkohën golfi Edhe në verë madhja e... mm. <laughs> Këtë <Pise> të qafën chafen... <laughs> Shumë tuar Paj <laughs> profesor golfi Që vishtë të tërkohën golfi Paj profesor golfi Onda e më t'i srengenja O t'i profesor që më patë golf Eqësë Ojojojoj O se ku shmexeskëtë E da njëtë golf Po, e e ver të dësë ea O të që në ësëm, ikim të në Po ikim të në Ikim ištë në ësër, hamë në i bërek Pesilek në këndo qigur të eftë E së no. në topke E më basmak See us ask you see you a fool all night see see I know that don't think that to see hello mirim jazz mirim jazz mirim jazz qetoj katrimi stadiumit qemastafa po shon facebook Po. Wow. Po, po, po. Kanë quarë... Uh, po, po, eshte... Po, eshte... Këto lokalet përredh, pëse. Po, a i stëtiumi, a i struktura e stëtiumi, uh -huh. janë qkallet ato. Mm -mm. Mm -mm. Jo, lokalit përredh, ato janë, janë t'integruar a në strukturën e stëtiumi. Nuk janë në gjitur. Po, po. Kështu që... Dojë pastrujnë dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të ë ndërtuar nga italianën si pjesë e një kompleksi të bulevardit. Ja fusim janë dy pallate. Sheshi Nën Tereza, më një do bëhet atje një kullë. Është kulla 25 katë më duket, atje. Mm, mm, mm, mm, mm. Stadium më shumë. Hajde mo. Nice ha, guys. Ë bukur janë që stadiumi ë uh, i ri, siç është shjuajtur. Si I vëmë tares që Në faktë Prishe edhe sheshi n'Italia, që sheshi para stadiumit, mm -hmm. midisë kolonave dhe stadiumit e tjeja. Se edhe aty se shëtron një tapet të ku dhjumë se të shfarë dhe me thëmë në... Futë të tjerë në kolonat, dhe me thëmë në dërhyndet e kolonat, i penetron ato me një të kuqe e këshu, një hyrje të kuqe. Ko ku është thënë, projekti? Me thëmë ti hyrën, qëtë e kolonat ke filluar të hysh, që kur ke hyrë të kolonat ke filluar të hysh në stadium, sepse edhe pjesa që është Sheshi midis kolonave do jetë Ç'është parkim tani? Është hyrja, jo, sheshi midis kolonave. Ah, po, po. Ç'është biçkallot po tas? Po, kupto. Mund të shkoë njerëzit? Mhm. Do jetë si pjesë e hyrjes në stadium, domethënë, edhe kolonada vetë vetë. Shikosh çfarë. Olea, Lea është miratuar në të njëjtën ditë që ishte në dëgjesa publike. Kjo është, kjo shumë e bukur, është hyrja në vetë vetë. Ditën kur në Hotelin Tirana International by dëgjesëa publike mm -hmm. në lidhje me projektin e stadiumit është dita e njëta ditë kur krejministrile ka firmosur leja nësë të ditë sepse ideja është që në që se ne do bëjmë sot dëgjesë publike Stab. sot do flasim i këtë gjë dhe mund mos bëjmë të akord në këtë gjë ma ti mund e të ahetim poshtë se pra ne mm -hmm. po pra bëjmë dëgjesë publike Për është firmosur në darkë besoj leja po si është bërë të gjithë? Megjithasë u b pra se A nuk u b fare. U b se njerëzit si funan që fynin broda. Po ishin daport pra. U ndaluan mediat, u ndaluan qytetarët. E po kishu... ai që thanësh pron private. Nuk ishte të qes për të gjithë. U b pra, u b një, asnjë që u bë, i jë një. Si që e vendosën në dëgjes me dyert të mbyllura. Si park, aty brenda dhe nuk u lan ty. Jan gjëra të vendosura. Sprucot. Ronga një ran raste të tilla më mirë, më sfuturse. Hajde dgjoj sprucot. Po, a do ndjej edhe por por në darkë është firmosur domethënë. Po do ta ose mund të tëcionë firmosur ja, oj ta. Ah, se di. Për të nuk nuk jam shumë i sigurt. Unë të besoj që nuk ja vlen domethënë që të shkosh në rast të tillë. Unë skam kon në tëlla rastaltin. Se është kot, të harxosh kot. <coughs> Në isë, oh, është... Për më dalë, një takë. Jo, ishte e Fadroma, është është Italia, në duke është shkatruar së 2 më që malë stafa, pra. është Livan. Dijon dhe njërës, të pota në bashë veshë mirë, në njëri. është njërë nga punëtorët. U rëzua vjetëja. <viedza>. U <laughs> rëzua, t'ju kohënë. <laughs> njërë nga punëtorët. Oh, oh, yeah, yeah. Së dërmë është, pota gjernë më si në gjullurë. <laughs> <it dairy. laughs> <E se? laughs> Më duhet të them mos të di çështja se thie e delikatë. Na tribuna. Supër bën nik, supër bën punën. Supër bën punën në Shqipëri. Ja te na lutem. Mirë, duke vënë në dyshim, por refuzoj jetinguit. Ne jemi duke. Po pra, ky është ideja e ilustruar se si bëhen punët në Shqipëri. Sepse nuk vajdet ajo dëgje sa publike kur u bë atë. Ti nuk u lejove më këtë fare. Ty tani antej. Nexhë. Me ato gjëra publike ishte. Isha shumë kohë më parë. Ora po them stadiumi i Malësfava. Po skatrohet ndërsa flasin. Po më mirë let skatrohet. Si po let skatrohet? Po shkon dallë, dallon dot. Kush ta ka bë babat hyjë të skatrohet? Hah? Sak babën inxhinier ba e ba, ba ba, kanë po. Po bëjmë mund ta kishe bë. Po <laughs> futen dot në projekt. Se ka bë. Let skatron. Let skatron, do të let skatron, sai. Mosu do bëhet një gjë e bukur, të bërt party. Ço do bëhet një gjë e bukur më? Ne ke paratë ti. Unë nuk e kam paratë. Kallomin. <laughs> Ku është më? Gjë e bukur. Se Kalloma do mbjellin atë. Kegum e kjo ka një ka një um, ka një rrymë arkitekture, eh? se ka mm. qenë sidomos mm. e, e popullore në vitet 70. Arkitektura që ai brutale. Mm. Masa të mëdha, betoni, dritare të vogla. Mm. Kë mbase ideja ishte që të, të shokojë me ata, gjëra kështu. Gallofe. Oh. Të mëdha lehën kasila kështu. Mhm. Atem kujtojmë, atëvojën, pasoj pastaj vdiqara thojmë. Iku po. Një zgjidhje londër me ata, ishte shumë lodhshme. Shumë beton, shumë shumë materi, shumë mas mas, masive. Duhet ta kalojmë edhe në këtë fazë të shokimit, mendoj, se akoma s'emi, s'emi aty ku duhet. Do të një shokim i fortë. Shokim, shokim. I kem, i kem, i kem. Çuna e goca, faleminderit për pritjen edhe për ditën e sotme. Falling for You nga Teenage Mutants e Laura Wells, është kënga e fundit unë dhe Jeri dhe Altini dhe Olta ve Lori largohemi, Jean Orgesa Zaini. Puch puch nesax. Na no, music box. Bas pak. Ciao.